Capítol 2 Visca la Pepa! Mori la Pepa! L'epidèmia esternutatòria afectava tots els vilatans dels tres pobles de la plana. Quan la crisi s'apoderava d'un viladretà, d'un vilacentrista o d'un vilescarrà, passava, podeu ben creure-ho, uns infernals deu minuts. Alguns cops els esternuts, amb intervals d'entre 15 i 30 segons, s'allargaven un quart d'hora. Ara bé, de tant en tant, algú s'alliberava de la crisi tot un dia sencer i llavors descansava de gust i recuperava forces per continuar estornudant l'endemà. L'apotecari de Vilacentre va estudiar el cas a fons i després de consultar amb el metge i amb nombroses revistes científiques arribà a una conclusió que exposà solemnament a la Junta de l'Ateneu. Les seves paraules tallaven l'atmosfera de fum de la sala. Senyors de la Junta, respectables amics, entrellaçant un mètode empíric amb un de cartesià i tenint en compte les implicacions kantianes per arribar al fons de la qüestió, he deduït, és més, n'estic convençut. Oh, i que n'és d'intel·ligent farmacèutic, murmuraven en veu baixa els de la Junta. Senyors, la meva conclusió científica és la següent. L'epidèmia d'esternuts es caracteritza per les crisis intermitents. Aquest tret ens salva. Si no fos així, els nostres embolcalls corporals estarien alimentant de fosfatina els fosats. Què diu ara aquest? Vulga vulgaris! Ja estarien fent malbes quatre pams sota terra. I senyors, m'he permès batejar aquesta desconeguda epidèmia? I així ho he escrit a les principals revistes científiques del món amb el nom d'Estornutitis insidiosis. Un dels aplegats, entorn de la taula de juntes, després d'estornudar tres cops seguits, proposa un afegitor al nom científic, Estornutitis insidiosis punyaterensis, i afegia De tota manera, jo no sé pas si es tracta d'una epidèmia o d'una revolta dels estornuts contra nosaltres, els... els... Els propietaris dels nassos de l'instrument de la revolta sempre maltractant per les mocades i les borxades, precisava un dels mestres de Vilacentre, que tenia fama d'escarrenot. Aquesta apreciació va ser tallada de manera fulminant per l'apotecari. Una revolta? Una revolta dels esternuts? Senyors, un xic de seriositat! En quin cap científic pot caber que els esternuts es revoltin? A Viladreta, de manera menys científica, també preocupava la inusitat de plaga. L'alcalde, força basat de temps enrere a les alcaldades, redactà un banc declarant l'estat d'excepció municipal per causa de l'epidèmia i hagué tímides reaccions en contra. contra:Hà, senyor alcalde, no fumís, si la gent no pot sortir de casa per anar a treballar, perdrem molts calés. La fruita ja és a punt d'acollir i ben aviat seguarem. Bé, bé, podreu sortir al carrer, però a les 9 del vespre tothom a casa, amb les finestres i els porticons tancats, deia el batlle movent la vara en senyal d'autoritat, bastó que deixava quan l'atacava la crisi destornotatòria per mort de clavar un cop de garrot al cap del secretari municipal. I per què? En primer lloc perquè ho mano jo, l'alcalde de la viladreta de dalt, i en segon lloc, perquè si la gent va pels carrers de nit, amb el soroll dels esternuts es poden dissimular actes delictius. Si és que cada esternut sembla una canonada! Tot seguit, el Batlle va telefonar al rector de la parròquia i ordenar que organitzés unes rogatives públiques a Sant Saldoni, pels carrers de la vila. Senyor alcalde, és que les súpliques en processó ja no se solen fer. Eren coses d'abans del Consell i Vaticà II, sap? S'excusava el capellà, que era considerat massa avançat i una mica heretja pel cap de l'Ajuntament. Tant se val, senyor rector, deixis de concilis, humano jo i ja n'hi ha prou. Així fou, com l'endemà, a les cinc de la tarda, sortí la processó de les rogatives. L'Ajuntament en ple anirà darrere del panor gros de Sant Saldoni i tots vestirem el jaquer. Ben entès, oi? ordenava el batllec. És que a els faldons del jaquer m'han quedat curts i els pantalons no em corden de la cintura, es queixava el regidor d'obres públiques. Te'ls cordes amb una imperdible i tots amb barret de copa, ben entès, oi? El panó de Sant Saldoni era nou i solament havia sortit el dia que s'inaugurà inaugurà al pont de la Riera. L'havia pagat el batlle i l'alcaldessa n'havia estat la padrina de benedicció. El sant, prim com un clau, es veia cap cot a punt de rebre la caixalada d'un ferotge lleó, prest a devorar-lo juntament amb altres companys màrtirs de l'antigó. «Poca que trobarà el lleó en el gloriós Sant Soldoni», havia dit el vicari d'ara fa un any, quan veia el panó per primera vegada. I com que havia estat dibuixat per un nebot de l'alcalde que semblava que tenia dots artístics, li rebarem comentari costà al vicari el trasllat a la parròquia de Vilafot i per això tothom assegurava que l'alcalde de Viladreta tenia grans influències en les altes esferes eclesiàstiques del país. La processó de les rogatives feia molt d'efecte, almenys aquí en la Terra, i segurament també en les altures celestials, tot i que els viladretans continuaven estornudant a cor que vols. La tornada dels goig havia estat modificada per si de cas. Gloriós sant se'l doni tots els sants, grans i menuts, lliureu-nos dels esternuts. <coughs> la sala d'actes de l'Ajuntament de Vilasquerra de Baix estava plena com un nou, evidentment, com un ou ros de la classe superior. I feia una calor de forn de bòbila, ja que les parets eren de maons sense encalar. El Batlle, trencant la política d'austeritat en les despeses municipals, manà a engegar els acondicionadors d'aire i els assistents respiraran una mica, entre esternut i esternut. Un dia és un dia, ja suarem demà. A més, deuen flotar tants microbis? La sessió era oberta a tots els vilescarrans segons el costum establert, uns anys enrere, quan l'actual consistori guanyà les eleccions i les assemblees el sortien força bé, ja que, cosa insòlita, la gent procurava escoltar l'opinió del veí i els vilesquerrans s'obligaven a acceptar els resultats de les votacions, tant si els agradaven com si no. Els nostres veïns del mig, per boca del farmacèutic, creuen que es tracta d'una epidèmia d'estornotitis insidiosis, inicià la reunió al batlle. I ell que sap, mira que se n'empesca cada una, i és que el metge de Vila Esquerra tenia en contra tots els apotecaris de la plana, ja que era dels pocs metges que procurava receptar medicament a la base de l'economia dels seus pacients. I com que les antipaties sempre són mútues, ell també suportava malament els farmacèutics de la plana. «Oh, això és una revolta dels esternuts! Sembla com si se'n de tots nosaltres!» deia el secretari del partit polític que ja havia fet les paus amb l'alcalde arran dels cops de colze de la cursa de sacs Però jo em pregunto, per què? Sí, sí, es tracta d'una revolta No pot ser, home és una epidèmia al·lèrgica i n'hem de buscar el motiu clamava el metge Llavors, per primera vegada sorgí la gran qüestió No serà pas cosa de la Pepa Voleu dir que fins i tot en això hem de sofrir la Pepa? Demanava l'alcalde es m'ha perdut en pensar que darrere del cas podia actuar la mà de la Pepa. Jo n'estic ben segur i els companys del sindicat també ho creuen. La culpa la té aquest dimoni de Pepa. I és que tots alhora hauríem de cridar, mori la Pepa, fora la Pepa! Al cap d'una estona d'intercanvi d'opinions cridaneres. El Batlle clugué a la sessió amb la promesa formal d'obrir un expedient per tal d'investigar la causa dels esternuts i mirar de posar-hi remei. La vida ja no era com abans a la plana. A la molèstia física dels esternuts s'obria ara el gran interrogant moral. En deu tenir culpa la Pepa? A Vilasquerra eren majoria els qui ho creien, a Vilacentra eren minoria i a Viladreta no se sabia ja que ningú no opinava per por de l'alcalde que estava en bones relacions amb la Pepa. Els tres pobles, entre esternut i esternut, tothom trobava ànim per cridar en favor o en contra de la Pepa. I els consistoris de les tres viles decidiren, per separat, anar a veure-la. <coughs> la curiositat i les presses per saber quelcom de cert fan que els tres ajuntaments hagin programat la visita per a l'endemà. Els més matiners són els components de la Corporació Viladratana, que en tres cotxes oficials enfilen la carretera, ben asfaltada i més ampla que una autopista, que condueix a la seu de la Pepa. En arribar a les tanques de filferro electrificat, l'alcalde torna a llegir el gran cartell que se sap de memòria, Synthetical and Radioactivated Black Pepper Co. Amb la traducció amb lletres una mica més petites companyia per a la fabricació de pebre negre sintètic i radioactivat. A les tres viles de la plana, la poderosa empresa multinacional amb dòlars d'USA i del Japó i una injecció de petrodòlars àrabs era coneguda amb el nom de la Pepa. La causa era la pronunciació de la segona E de Pepper, dels tècnics americans que instal·laren la multinacional. Una E neutra, per entendre'ns, una E que no era ni carn ni peix entre la E i la A. Mentre els dos guàrdies armats de la porta principal revisen els carnets d'identitat dels visitants, el Batlle recorda la història de l'establiment de la S&RBP Co a la comarca. Eren uns temps en què no es consultaven les coses als vilatans, per importants que fossin i per molt que els afectessin. La United Fresh and Dryer Fruits Co., la multinacional nord-americana, que a més dels plàtans i les pinyes tropicals, controla alguns estats de l'Amèrica Central, tot provocant-hi pinyes de les que no es menjan quan convé, buscava un emplaçament a Europa. Es tractava de construir una moderníssima fàbrica que proveiria, amb un mínim de matèria primera, tot el pebre negre que el món occidental pogués necessitar. Entre la sofisticada maquinària i la complexa instal·lació s'hi comptava la planta radioactivadora del pebre per tal que el producte fos més fort de gust i es conservés sense perdre la característica picantogustativa durant 99 anys i un dia. Els tècnics nord-americans i japonesos asseguraren manta vegada i públicament que no hi hauria mai cap perill en l'aspecte de la radioactivitat ja que ells feien servir aigua pesant una mica més lleugera, però, que la de les centrals d'energia nuclear. A més, no cal dir-ho, totes les mesures de seguretat estaven preses i la probabilitat d'una fuita radioactiva era, en proporció, d'una deu milionèsima, cosa que la feia pràcticament menys tenible. Era clar i català, com si algú busqués una agulla en un immens paller fet amb tota la palla que per a usos propis aneu a saber quins, necessitessin Usa i el Japó. Un cert alcalde de llavors de Viladreta era el pare de l'actual batlle, ja que en certs països hi ha una certa tendència a heretar certs càrrecs i aquest és un fet comprovat amb certesa. Aquell senyor va vendre uns certs terrenys seus a la multinacional i en permeté la instal·lació. I tots, vaja, una certa família, tan contents i satisfets. Els viladretans hagueren de callar i el fet no els estranya gaire perquè ja estaven acostumats a certs tipus d'accions. Els vilacentristes en congiren les espatlles i els vilesquerrans protestaren i es manifestaren, però certament no els serví de res. La Pepa ja feia 5 anys que manava la seva vida. Produïa molt i venia molt i l'únic benefici que entreien els habitants de la plana era el de la venda de cerveses que els camioners es bevien als pobles abans d'enfilar la carretera de la multinacional. De llocs de treball no n'havia creat cap, ja que la fàbrica estava automatitzada del tot sota el control dels tècnics estrangers i els guàrdies de vigilància eren Made in USA. En l'actualitat, els responsables màxims de l'empresa eren el nord-americà Mr. John Peppercorn per als aspectes econòmics i el japonès, Mr. Nasusek, per a la qüestió tècnica. Ja poden passar, digui el cap de guàrdia als visitants. Welcome! El segon control és el capdamunt de l'avinguda. L'alcalde Viladratà i els sis regidors deixen els cotxes i avancen a peu com els set magnífics, quan entraven en el poble del West a imposar la seva llei. Superen el segon i el tercer controls, i els perdem de vista en entrar a les cambres cuirassades que alberguen els despatxos del gerent financer i del gerent tècnic. Mitja hora després surten els visitants. Caminen avinguda avall, una mica menys lleugers que l'anada. Potser és el pes moral, o ben moral, aneu a saber, d'un sobre que cadascun d'ells guarda la butxaqueta de l'infern de l'americana. Van en silenci i no es miren els ulls. Pensen... En la mostra de voluntat de la multinacional envers els problemes del poble que els acull, segons paraules textuals de Mr. Peppercorn, amb què han estat obsequiats tan impensadament. <coughs> els viladretans es creuen a la porta principal amb els dos cotxes oficials de l'Ajuntament Vilacentrista. déu vos guard, senyor alcalde de Viladreta! Ha anat bé l'entrevista amb els directors de la multinacional? demana el batlle de Vilacentre. Força, força! No ens esperàvem pas tanta comprensió i que reaccionessin tan bé. El tercer control va a càrrec de dues secretàries. La més alta té cara d'anunci de revista nord-americana de colors i la més baixa exhibeix l'estereotipat somriure japonès quan es tracta de convèncer de la qualitat d'un producte. Mr. John Peppercorn, els espera amb els braços oberts. És un home alt i corpulent, amb uns trets facials que recorden els dels tres darrers presidents d'Estats Units en una barreja per l'exportació. Es mou amb aires de bo d'una pel·lícula de cowboys, malgrat no ser garrill. Tot sovint passeja a la mà dreta pel seu encimballat raspall capilar. En canvi, Mr. Nasso Sec és menut i prim no els espera amb els braços oberts, sinó creuats, fidel al tòpic japonès. De la seva cara, destaquen, a primer cop d'ull, les ulleres rodones, enormes en relació amb l'oval facial, i el gest mecànic i repetit d'arrogar el nas amb una ramó indicadora que tira la càrrega nasal cap amunt. Els que el coneixen asseguren que el seu nom en japonès no té pas res a veure amb aquest tic incontrolable. Els superexecutius... Asseguts en una gran rotllana amb els components del consistori vilacentrista, parlen uns moments de la inestabilitat del temps l'atmosfèric, de la perillositat del temps, al polític, i entren en el temps econòmic d’obra set de la sentència del nord-americà. Sord en té el món occidental de les multinacionals. Nosaltres, fermes com les roques, som el suport de l'economia. El regidor de finances, llicenciat en ciències econòmiques, S'ennuega i arrenca la gran estossegada Nosaltres venim per esbrinar la possible relació que la S en DRBP en Co pot tenir amb l'epidèmia d'esternuts que afligeix la comarca apunta el Vall de Vilacentrista Fos per casualitat o per sentir anomenar la plaga el regidor de cultura i el d'esports entraren en la crisi esternutatòria el primer ben polidament i el segon amb grans gestos que recordaven l'impuls del llançament de la javelina. El japonès, per mort del contagi, exercitava el seu tic Nassamun més de pressa que mai. «Ja ens hem assabentat del fet dels esternuts a la comarca», diu Mr. Peppercorn. «I és clar, tot seguit hem pres les nostres mesures». Tal vegada, a la causa es pot buscar en alguna fuita del pulsim del pebre radioactivant demana el regidor de Cultura en un descans de la crisi. No es tracta exactament d'una fuita. El japonès continua amb la seva mecànica de particular. Del tot impossible amb les mesures de seguretat de l'empresa ha pres des de l'inici. Què és, doncs? És un fenomen de tipus al·lèrgic on es barregen les causes físiques de les partícules inframicroscòpiques amb les motivacions d'ordre psicològic dels habitants de la plana que, en el seu subconscient, estan en contra de la multinacional. I com ha arribat a aquesta conclusió? Demana el ball allargat interessant el coll envers el japonès. Han estat els nostres científics després d'una setmana d'intensos experiments, però puc afirmar i afirmo que no es tracta d'una epidèmia. D'una revolta dels esternuts, exclama el regidor d'obres públiques. La paraula revolta no ens agrada, talla ràpid Mr. Peppercorn. El secretari d'Estat del meu país, i amb el cap fa una lleugera inclinació, ens té prohibit terminalment d'utilitzar aquest concepte. És una crisi col·lectiva d'acomodació psicosomàtica que passarà després d'un augment d'intensitat quan el cos i la ment dels habitants de la plana s'hagin acomodat i acceptin voluntàriament el fet de les partícules flotants en l'atmosfera immediata. I el gerent nord-americà va callar, satisfet de la seva explicació. Això vol dir... Que ens tornarem pebreedictes que acabarem drogaats pel pebre negre? Tampoc han de fer servir aquest concepte. Nosaltres, els científics que treballem a la planta ja hi estem acostumats. Ben cert que durant les vacances quan són llum i aquí hem d'en sumar una mica de pebre però això no mata ningú i, a més, la multinacional ha pensat a donar alguna compensació als habitants de la plana, prossegueix al nord-americà. Podríem oferir certs treballs i feines a fer. Això és interessant. Ens ajudaria a sortir de l'altra crisi, l'econòmica, que fa de tant mal suportar com la dels esternuts, intervé el batlle. Els nostres serveis secrets han sabut que vostès, respectables membres del consistori bilocentrista, tenen algunes empreses que no estan pas en el seu millor moment econòmic. Passem per la corda fluixa, ja pot ben dir-ho. Hem pensat que les bossetes de plàstic per al pebre que es ven a Europa es podrien fabricar al poble de vostès. El regidor d'obres públiques, propietari d'una fàbrica de plàstics, obriu uns ulls com unes taronges, naturals però. També pensàvem regalar als nens europeus unes samarretes amb les lletres S and RBP and Co. Ara, és l'alcalde que obre els ulls de Mussolini, ben despert però. No cal dir que pensa en la seva fàbrica de gènere de punt. Ell mateix pren la paraula. Estem emocionats pel seu gest de crear treball al poble. Jo, senyor director, succeeix que tinc un cunyat a l'Ajuntament que té una fàbrica de llapis de colors i per als nens... Ja ho estudiarem! El meu germà, que també és del partit que predomina a Vilacentre, és representant d'unes motos i potser per a un sorteig... Que es creuen que som l'entitat, la quartiola del país. Feu amb un somriure simpàtic de boda de pel·lícula americana, el director econòmic. Ja ho estudiarem. I jo tinc, i el meu sogre té, un amic meu és. Acabat els capítols de jo tinc i dels potser, i els membres de l'Ajuntament amb uns somriures de pam i mig, s'acomiadaren amb cordials estretes de mans dels executius de la multinacional. I no s'amoïnin per res. D'ara endavant, a Vilacentre, solament se sentirà cridar Visca la Pepa! <coughs> Camí del poble, els cotxes oficials de Vilacentre es creuaren amb el camió de les verdures de l'alcalde de Vilasquerra. El pagès havia raconat els tomàquets perquè hi cabessin els regidors de l'Ajuntament. Utilitzaren el camió per no treure els cotxes oficials i estalviar combustible. Els guàrdies de control exterior feren cara de circumstàncies en veure el vehicle. Després d'una curta discussió, els deixaren traspassar les tanques electrificades. Del segon control ja no passaren. A través del vídeo electrònic, intercanviaren unes paraules amb Mr. Peppercorn. Els dic, senyors de Vila Esquerra, que tot ha quedat explicat i resolt amb les corporacions de Viladreta i de Vilacentre. Però nosaltres volem parlar amb vostè. En una altra ocasió la seva visita serà molt grata. Ara no es puc rebre. I l'executiu desconnectar el vídeo. En silenci, el camió dels tomàquets i dels regidors enfilar cap al poble. Els primers tornaven una mica més pensits i els segons amb les orelles baixes. «Haurem de buscar una solució pel nostre compte i risc», murmurava l'alcalde. «I quina endeu han d'haver fet els nostres veïns?», renegava el regidor de Cultura Vilascarrà. En arribar a la Cruïlla, on es desvien les carreteres que arriben als tres pobles de la plana, uns homes penjaven unes grans pancartes. La que queda just davant del trencall de Viladreta diu La S S.R.B.P. Ancó no té cap culpa de l'epidèmia d'Esternuts. Uns metres enllà i encarada a Vilacentre, el gran drap penjat afirma Visca la Pepa! La multinacional dona vida al poble! Entre Esternut i Esternut, el batlle de Vilasquerra aconsegueix comentar Man'sumo que els nostres veïns no volen declarar la guerra a la multinacional.